Secretul nemuririi Departe, către marginea țării, într-un templu cățărat pe munți prăpăștivoși, trăia un călugă despre care s-a dus vestea că, în sfârșit, a reușit să afle secretul nemuririi. Cum tot ce se petrece mai de seamă în țară ajunge la urechea împăratului, acesta află și despre marea descoperire din acel templu. Și cine n-ar vrea să trăiască mereu, mai ales când e și împărat și când tot ce vrea și nu vrea îi stă la picioare? Grăbit din calea afară să afle taina călugărului, împăratul chemă la el un nan înalt dregător, și pregătirile acestuia pentru drum au durat cam cât ai bate din palme. Numai că, de la palatul imperial și până la marginea țării și de aici în munți, Calea era foarte lungă și anevoioasă. A mers dregătorul și a tot mers, dar până să ajungă la templu, călugărul, cu taina numai de el știut, știută, murise. Și astfel dregătorul s-a întors în capitală așa cum plecase. Împăratul se mânie foc. Dacă l-a dus, se grăbea, l-ar fi prins pe călugăr în viață și acum cunoșteam secretul nemuririi. Numai dregătorul este vinovat că n-am aflat acest secret, mai a zis împăratul, și te după oruncă să fie pedepsit fără cruțare dragătorul. Cum din orice povestioară trebuie să desprindem o morală, cred că nu există om care să nu se întrebe. Oare ar fi murit călugărul dacă stăpânea cu adevărat tainele nemuririi? Condamnându-l pe dregător, împăratul și-a rătat puterea, dar nu și înțelepciunea.